Втората лекция чистия смях. Гордея се с двама души Гагарин и Нютон. Единият се е опитал да избяга от планетата, а другия е доказал, че това няма, че номера няма да мине. <съква> Алво, народното събрание ли. Да, искам да попитам какви са условията да стана депутат. Ти лут ли си? Добре да има ли и други изисквания. Двама наркомани се качили на един небостъргач. Погледнали отгоре един е попитал. Браче, високо ли сме се качили. Ами ако паднеш от тука, сигурно ще летиш пет дена. Ами ако наистина падна, дали ще умра, ами сигурно това са пет дена без храна и вода. Жена, стягай се, изгубихте на покер. Как така? Не ми се говори. Направо ми се реве. За малко, за малко и за да се губя. <сък> <сък> Добре, че спрях на време. <сък> В магазина за месо влиза жена и започва да... дълго гледане на патиците. Около час с голям интерес на продавача му писнало и попитал... Госпожо, за да ви помогна с избора ми, кажете ви, тая пати, патица ще я Или просто търсите сродна душа? Звъни све кървата на снахата и пита, как е моя синковец? Ами как е, яко пие ракия, скита по жени, а пък мене ме бие, свекървата каза. Слава Богу, че не да. <съща> Жена се опитва да събуди забравени чувства в мъжа си. Скъпи, какво ще направиш, ако сега започна да се давя? Ще изтичам до града да повикам помощ, но града е на чак на 5 км оттука. Скъпа, за тебе щях да тичам до края на света. <сък> Във се разхождат и стар замък. Изведнъж нещо по стълбите започва да скърца. Единият призрак подскача от страх и се скрива по другия. Вторият призрак се обръща към него, потупва го по рамото и му казва... Стига, бе, ти да не вярваш на тези приказки за живите. Мъж отива при доктор и казва, докторе, всяка нощ се въртя в леглото на едната страна, после на другата и не мога да заспя. Докторът с безразличен глас казва, а, а пробвахте ли да заспите без да мърдате? Мъж оставил колата си на паркинга пред блока. Като напредното стъкло сложил бележка, резервара е празен, къситофона го няма. Двигателя го откраднаха. На другия ден намерил друга бележка. Тогава за какво са ти гумите? Мъж учи жена си да кара кола. След доста опити, най-накрая казва, Добре, най-после паркира правилно, само идето не е в нашия паркинг. Двама пияни наблюдават един паметник. Единия казва, Този е Галилей. Галилей ли? Какво ли е направил? Открил е, че земното кълбо се върти. Значи е бил наш колега. Ние отдавна знаем, че Земята се върти. Говорят си две човекоядни акули. Не обичам водолазите. Те имат вкус гума. Това се търпи, но след това по цял ден имам киселини. Много си задръстена, казала другата акула. Водолазите. Трябва да се обелят преди ядене. Двама наркомани спорили, това там горе е Слънцето. Не, това е Луната. Не, Слънцето е. Това е Луната. Минал един човек и те го питат, извинете, сър, това горе е Слънцето ли е, или Луната? Човека е казал, много съжалявам, не само този квартал. Питали на Настрадин Ходжа как да стана дълголетник, как да живея дълго. Настрадин Ходжа казал, много е лесно, промени си датата на раждане.